פרק כט ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם אתם ראיתם את כל אשר עשה ה' לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו המסות הגדולות אשר ראו עיניך האותות והמופתים הגדולים ההם ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. והולכתכם ארבעים שנה במדבר, לא הבלו שלמותיכם מעליכם, ונעלך לא הבלתה מעל רגליך. לחם לא אכלתם, ויין ושיכר לא שתתם, למען תדעו כי אני אדוני אלוהיכם. ותבוא אל המקום הזה ויצא שיחון מלך חשבון, ועוב מלך הבשן לקראתנו למלחמה. ונקם, וניקח את ארצם, וניתנה לנחלה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשי. ושמרתם את דברי הברית הזאת, ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשון. פרשת ניצבים, ספר דברים, פרק כ"ט, פסוק ט. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, כפיכם, נשיכם וגריכה, אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך, לעוברך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו, אשר אדוני אלוהיך כורת עמך היום. למען הקימותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוהים כאשר דיבר לך וכאשר נשבע לאבותיך לאברהם, ליצחק וליעקב ולא איתכם לבדכם אנוכי קורת את הברית הזאת ואת האלה הזאת כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני אדוני אלוהינו ואת אשר איננו פה עמנו היום כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם. ותראו את שיקוציהם, ואת גילו להם עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם. פן יש בכם איש או אישה, או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום מעם אדוני אלוהינו, ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם. פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה? והיה בשומעו את דברי האלה הזאת, והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך, למען שפות הרבה את הצמאה. לא יווה אדוני סלוח לו, כי אז יעשן אף אדוני וקנאתו באיש ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה. ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים. והבדלו אדוני לרעה מכל שבטי ישראל ככל עלות הברית הכתובה בספר התורה הזה. ואמר הדור האחרון ביניכם אשר יקומו מאחריכם והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה. וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה אשר חילה אדוני בה. גופרית במלח שרפה כל ארצה לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב כמהפכת סדום ועמורה אדמה וצבויים אשר הפך אדוני באפו ובחמתו ואמרו כל הגויים על מה עשה אדוני ככה לארץ הזאת מה חורי האף הגדול הזה ואמרו על אשר עזבו את ברית אדוני אלוהי אבותם, אשר כרת עמם בהוציאו אותם מארץ מצרים. וילכו ויעבדו אלוהים אחרים, וישתחוו להם, אלוהים אשר לא ידעום ולא חלק להם. ויחרף אדוני בארץ ההיא, להביא עליה את כל הקללה הכתובה בספר הזה. וייטשם אדוני מעל אדמתם, באף ובחמאה ובקצב גדול, ויש לכם אל ארץ אחרת כיום הזה. הנסתרות לאדוני אלוהינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת.